«Посудити з правопису, то документ складено в середині XVII століття. Втім, боюсь, він мало прислужиться вам у розкритті нашої таємниці». «Зате, – відповів я, – він ставить нас ще перед однією таємницею, цікавішою за першу. І, можливо, розгадавши її, ми водночас розгадаємо, що сталося з Брантоном та Покоївкою. Пробачте мені мозгриве, коли я скажу, що ваш дворецький – Дуже розумний, до того ж він проникливіший, ніж десять поколінь його хазяїв. «Я вас не розумію», – відповів Мазгрейв. «Мені здається, що папір не має ніякого практичного значення. А мені здається, що він має величезне практичне значення, і Брантон, мабуть, був такої самої думки. Він, напевне, бачив цей документ ще до тієї ночі, як ви його зловили». Цілком імовірно, ми ніколи його не ховали. Мені уявляється, що Брантон тоді хотів освіжити в пам'яті його зміст. Наскільки я зрозумів, він мав якусь карту чи план і звіряв цим планом документ. Саме план він сховав у кишеню, коли побачив вас у бібліотеці. Це правда, але нащо міг йому знадобитися цей наш старовинний родинний обряд і що означає все це безглуздя? Гадаю, з'ясувати таємницю буде для нас не дуже складно, відповів я. З вашого дозволу ми сядемо на перший же поїзд, що йде в Сасекс, і вивчатимемо цю справу вже на місці. Того ж дня по обіді ми обидва приїхали в Херстон. Можливо, ви коли-небудь бачили малюнки цієї славнозвісної старовинної споруди або читали її описи, тому я обмежу свою розповідь тим, що побудовано її у формі літери Л. Причому довге крило – більш сучасне, а коротке – стародавніше, так би мовити, і зародок, з якого все виросло. Над низькими важкими дверима в центрі старовинної частини виріз Бленодату – 1607, але знавці погоджуються на тому, що сволоки і кам'яне мурування набагато давніші. Неймовірно товсті стіни і малесенькі вікна цієї частини змусили господарів у минулому столітті побудувати нове крило – а старе нині править за комори і погріб, якщо не стоїть зовсім порожня. Будівлю оточує прекрасний парк з чудовими старими деревами. Ярдів за 200 від будинку, в кінці алеї, лежить озеро, про яке згадував мій клієнт. На той час я був уже твердо переконаний, Уотсоне, що існує не три окремих таємниці, а лише одна, і що коли б я зміг збагнути зміст бряду ротини Мазгреєвів, тоді став би ключ, з допомогою якого відкрив би правду про Дворецького Брантона і покоївку Хауелс. На це я й спрямував свої зусилля. Чому Дворецький так прагнув зрозуміти цю старовинну формулу? Напевно, він побачив у ній щось таке, чого не помітили всі покоління землевласників, і від чого він сподівався мати особисту користь. Що би це було, і як могло воно позначитися на долі Дворецького? Коли я прочитав папір із запитаннями та відповідями, мені стало ясно. Всі наведені в ньому відстані стосуються певного місця, на яке натякає цей документ. Отже, коли б ми знайшли те місце, то опинились би на шляху до розкриття таємниці, що її давні мазгрейви вважали за необхідне зберегти від забуття в такий дивний спосіб. Для початку ми мали два орієнтири – дуб і берест. Що стосується дуба, тут не могло бути ніяких сумнівів. Просто перед будинком, ліворуч від під'їзної алеї, стояв дуб. Справжній патріарх. Одне з найвеличніших дерев, яке я будь-коли бачив. Він уже ріс тут, коли було створено ваш обряд? – спитав я. Цілком ймовірно, що він існував ще в часи завоювання Англії норманами, – відповів Масгрейв. Це дерево має 23 фути в обхваті. Отже, я з'ясував один із пунктів, що мене цікавили. «Тут у вас є старі берести?» – спитав я. «От там був один, дуже старий, але десять років тому в нього вдарила блискавка, і ми його спиляли. Але ви пам'ятаєте місце, де він ріс?» «Пам'ятаю. А інші берести є?» «Старих немає, але молодих багато. Я хотів би побачити, де він ріс». Ми приїхали на високій двоколці, і мій клієнт зразу ж, не заходячи у будинок, повіз мене до того місця, де колись різ Берест. Це було майже на півдорозі між Дубом і будинком. Мої пошуки, здавалося, поки що просувалися успішно. «Мабуть, зараз уже неможливо встановити, який був Берест за вишки», – спитав я. «А чого ж? 64 фути. Як ви це вирахували? здивувався я. Коли мій старий домашній учитель давав мені задачі з тригонометрії, вони завжди були побудовані на вимірюванні висоти. Через це я ще хлопцем вирахував висоту кожного дерева і будівлі в нашому маєтку. Несподівана удача! Потрібні відомості самі йшли мені в руки, до того швидше, ніж я міг сподіватися. Скажіть, попросив я, ваш дворецький ніколи вас про це не питав. Реджинальд Масгрев здивовано глянув на мене. «Зараз, коли ви завели про це мову, – відповів він, – я пригадав, що кілька місяців тому Брантон і справді питав, який за вишки був берест, бо засперечався про це з грумом. Це була чудова новина, Водсоне, і вона підтверджувала, я на правильному шляху. Я глянув на сонце. Воно вже схилялося до обрію, і я розрахував, що менш як за годину воно буде над верхівкою старого дуба. Отже. Однієї умови, згаданої в обряді, буде дотримано. Що ж до тіні від береста, то йшлося очевидно про місце, куди вона сягала найдалі, бо інакше за орієнтиру взяли б стовбур. Отже, я мусив визначити, куди падав кінець тіні від береста, коли сонце стоїть прямо над вершечком дуба. Це, певно, виявилось нелегкою справою, Холмсе, адже береста вже не було. Так. Але я знав, що коли Брантон зумів це зробити, то я теж зможу. До того ж, це було не так уже й важко. Я прийшов разом з Мазгрейвом до його кабінету і вистрогав собі цей ось кілочок, до якого прив'язав довгу мотузку з вузликами, щоб позначали кожен ярд. Потім я зв'язав два вудлища. Це дало мені шість футів. І повернувся зі своїм клієнтом до того місця, де колись ріс Берест. Сонце саме торкнулося верхівки дуба. Я закріпив вудлище вертикально, визначив напрямок тіні і виміряв її. Вона була 9 футів завдовжки. Я взявся розраховувати далі. Якщо вудлище в 6 футів завдовжки дає тінь в 9 футів, то дерево заввишки 64 фути кидало б тінь довжиною в 96 футів. Це привело мене майже до стіни будинку, де я й встромив свій кілочок. Можете уявити собі, Вотсоне, моє хвилювання, коли за два дюйми від кілочка я побачив у землі виїмку. Я збагнув, що це справа рук Брантона, коли він робив свої вимірювання, отже я йду по його сліду. Від цієї вихідної точки я почав рахувати кроки, визначивши спершу з допомогою кишенькового компаса сторони світу. Десять кроків і ще десять для кожної ноги треба було зробити вздовж стіни будинку. Пройшовши їх, я знову позначив місце кілочком. Потім старано відлічив 5,5 ,5 на схід та 2, 2 на південь. Це привело мене до самісінького порога старих дверей. Два кроки на захід означали, що їх треба зробити по викладеному кам'яними плитами коридору, а там уже місце зазначене в документі. Ніколи в житті, воцане, не зазнавав я такого розчарування. На мить мені здалося, що в мої розрахунки вкралась якась суттєва помилка. Призахідне сонце яскраво осявало підлогу коридора, і я добре бачив, що старі, вичовгані сірі плити міцно стегментовано, їх не зрушували з місця протягом багатьох років. Ні, Брантон їх не чіпав. Я простукав підлогу в кількох місцях. Звук скрізь однаковий, ніде не вгадувалось ні шпарини, ні порожнини». На щастя, Мазгрей, який нарешті збагнув суть моїх дій, схвилювався не менше, ніж я. Він розгорнув документ, аби перевірити мої розрахунки. «І вниз!» – вигукнув він. «Ви забули про і вниз!» Я думав, що ці слова вказували на те, що треба копати, але тепер зрозумів свою помилку. «То у вас внизу є підвал?» – спитав я. «А вже ж і такий старий, як будинок!» Ходімо вниз, у ці двері. Ми спустилися вниз кам'яними гвинтовими сходами, і мій супутник, запаливши серника, засвітив невеличкий ліхтар, який стояв на бочці в кутку. Тієї ж миті ми переконалися, що потрапили туди, куди треба, і що тут недавно хтось був. Цей підвал правив за дровітню, але дрова, які, мабуть, раніше валялись по всій підлозі, тепер було складено попід стінами, щоб вивільнити місце посередині. Там видніла важка кам'яна плита з ржавим залізним кільцем, а до кільця було прив'язано товстий вовняний шарф. Чорт забирай! – вигукнув мій клієнт. – Це Брантонів шарф! Я ж не раз бачив цей шарф у нього на шиї. Що цей негідник тут робив? На моє прохання викликали двох місцевих констеблів, і в їхній присутності я спробував підняти плиту, вхопившись за шарф. Проте я тільки й міг, що зрушити її з місця, а сунути на пощастило лише з допомогою одного з констеплів під плитою чорнів отвір. І всі ми заходилися зазирати в нього. Масгрейв, стоячи на колішках, опустив туди ліхтар. Нашим очам відкрилась маленька комірчина футів сім завглибшки і близько чотирьох завдовжки і завширшки. З одного боку стояла приземкувата, оббита міддю дерев'яна скриня з откинутим віком, а в замку стирчав оцей ось ключ – кумедний і старовинний. Скриню вкривав товстий шар порохні, а волога і черви так сточили дерево, що пліснява завелася навіть усередині. Кілька металевих кружалець, очевидно старовинних монет, таких як оці, валялося на дні. Більше нічого там не було. Проте тієї хвилини ми не думали про стару скриню. Ми не могли відвести очей від того, що було поряд з нею. Якийсь чоловік у чорному костюмі сидів долі, спершись лобом на край скрині і обхопивши її руками. Поза його була така, що вся кров прилинула йому до обличчя, воно спотворилось і стало багрово синє. Але коли ми підняли тіло, мій клієнт одразу ж за зростом, одягом і волоссям, Упізнав свого дворецького. Брантон помер кілька день тому, але на тілі не було ні ран, ні синців, які свідчили про причину його жахливої смерті. І коли небіщика винесли з підвалу, ми збагнули, що опинилися перед загадкою не менш страшною, ніж та, яку тільки-но розгадали. Скажу по щирості, Уотсене, поки що я був спантеличений результатами своїх пошуків. Адже я вважав, що, знайшовши місце, згадане в обряді, я зразу ж розплутаю всю справу. Але ось я стояв на цьому місці, а розгадка таємниці обряду родини Мазгрейвів від мене так само далеко, як і раніше. Правда, я знайшов мертвого Брандона, але тепер повинен був пояснити, як спіткало його таке лихо, і яку роль відіграла в цьому жінка, що теж зникла». Я сів на бочку в кутку і заходився старано оббірковувати всю справу. Ви знаєте, Водсона, який метод я застосовую в таких випадках. Ставлю себе на місце дієвої особи і, оцінивши її розумовий рівень, намагаюся уявити, як би вчинив я за таких самих обставин. В даному випадку моє завдання полегшувалося тим, що Брантон був надзвичайно розумний, Отже, мені не треба було брати до уваги різниці між рівнем мого та його мислення. Він знав, що десь у маєтку сховано щось цінне. Він знайшов це місце. Він переконався, плита, яка закриває вхід, для нього заважка, і сам він її не зрушить. Що він зробив далі? Він не міг скористатися з допомоги сторонніх людей, навіть якби мав когось, кому б вважав за можливе довіритись, бо треба було б відмікати двері, а це загрожувало небезпекою викриття. Отже, краще знайти собі помічника всередині будинку. Але кого міг попросити Брантон про допомогу? Рейчел Хаулс була колись віддана йому. Чоловік хоч би як кепсько обійшовся він жінкою, Ніколи до кінця не вірить, що назавжди втратив її любов. Брантон, безперечно, спробував помиритися з Рейчел, позалицявшись до неї, а потім зробив її своєю спільницею. Вночі вони разом спустилися в підвал і, об'єднавши свої зусилля, підняли плиту. Поки що я міг стежити за їхніми діями так легко, немов бачив усе це на власні очі. Але для цих двох це була надто важка робота. Підняти плиту тим більше, що один з цих двох жінка. Здоровенний констеблі Сасекса і я, приміром, ледве з цим упорались. Що ж вони зробили, аби полегшити собі роботу? Мабуть, те саме, що зробив би і я. Я встав і уважно оглянув кілька полін, розкиданих по підлозі. Майже зразу я натрапив на те, що й сподівався знайти. Одне Поліно завдовжки в три фути мало на кінці вм'ятину, а кілька інших були сплюснуті з боків, наче на них тиснула велика вага. Мабуть, піднімаючи плиту, Брантон та його помічниця підсовували під неї ці Поліна, а коли нарешті утворився величенький отвір, крізь який можна було пролізти, вони підперли плиту Поліном, поставивши його з Важка плита притискала Поліно до краю отвору, звідси й вм'ятина. Отже, я ще не збився зі сліду. Як же мав я міркувати далі, щоб відновити в уяві картину нічної драми? Зрозуміло, лише одна людина могла залізти в яму – Брантон. Дівчина, напевно, чекала на горі. Брантон відімкнув скриню, передав Рейчел те, що там лежало, адже в скрині ми нічого не знайшли, і потім… Що ж трапилось потім? Яка хвиля затаєної ненависті гойднула раптом у душі цієї пристрасної кельтської жінки, коли вона побачила, що чоловік, який її скривдив, можливо, навіть більше, ніж ми підозрювали, тепер потрапив до її рук? Чи Поліна випорснула ненароком з під плити, й вона замурувала Брантона в ямі, яка стала його могилою? Чи Рейчел винна лише в тому, що не сказала про лихо, яке спіткало Брантона? Чи вона власною рукою вибила під піркою і пустила плиту на місце? Але так чи так, я ніби бачив цю жінку. Притиснувши до себе скарб, шалено мчить вона вгору кам'яними сходами, а слідом за нею линуть приглушені крики від чадушної стукіт в кам'яну плиту, під якою задихався її зрадливий коханець. То ось у чому секрет її блідості і розладнених нервів, нападів історично сміху наступного ранку! Але що ж було в скрині? Що зробила дівчина з її вмістом? Безперечно, це той самий камінці, який мій клієнт витяг із озера. Вона кинула їх туди за першої ж нагоди, щоб знищити сліди свого злочину. Хвилин з двадцять я сидів непорушно, поринувши в роздуми. Мазгрейв дуже блідий і досі стояв біля мене, розгойдуючи ліхтарем і зазираючи в підвал. Це монети Карла І. Мовив він, простягаючи мені кілька кружалець, знайдених у скрині. «Бачите, ми не помилились», визначаючи час виникнення обряду родини Мазгрейвів. «Ми, певно, знайдемо ще щось від Карла І», – вигукнув я, раптом збагнувши можливе значення перших двох запитань обряду. «Покажіть, но мені те, що було в мішку з озера». Ми піднялись до кабінету, і Мазгрейв розклав переді мною ті уламки – Глянувши на них, я зрозумів, чому він не надав їм ніякого значення. Метал був майже чорний, а камінці – тьмяні й безбарвні. Я поте один з них обрукав, і він заблищав у мене на долоні, мов жарина. Річ, зроблена з металу, мала форму подвійного кільця, тільки була така побита і покручена, що не можна було зрозуміти, що це таке. «Ви повинні пам'ятати», Сказав я Мазгрейву, що партія короля посідала в Англії панівне становище навіть після смерті короля. І коли нарешті її члени почали тікати, вони, мабуть, найцінніше з того, що мали, сховали, розраховуючи повернутися по нього за трохи спокійніших часів. Мій предок, сер Ральф Мазгрейв, відомий як завзятий рояліст, він був правою рукою Карла II під час його мандрувань, зауважив Мазгрейв. Он воно що! – зрадів я. – Ну, це дає нам останнє підтвердження. А зараз я повинен поздоровити вас із тим, що ви стали власником, хоч і за досить трагічних обставин, однієї реліквії і самої по собі дуже цінної, але ще ціннішої, як історичний раритет. Що ж це таке? – здивовано вигукнув він. Не що інше, як стародавня корона англійських королів. Корона? Саме вона. Вдумайтесь в обряд. Як там мовиться? Кому це належить? Тому, хто пішов. Ці слова з'явилися після страти Карла І. Далі. Кому це належатиме? Тому, хто прийде. Це про Карла II, чий вступ на престол уже передбачався. Отже, гадаю, нема ніяких сумнівів. Ця пом'ята, безформна діадема колись увінчувала голови королів з династії Стюартів. А як вона потрапила в озеро? О, відповідь на це запитання потребує часу. І я в загальних рисах виклав Мазгреву весь довгий ланцюг своїх припущень і доказів. Запали сутінки. В небі яскраво світив місяць, коли я закінчив свою розповідь. «А як же трапило, що Карл II не одержав своєї корони, коли повернувся?» – спитав Мазгрейв, знову запихаючи в мішок свою реліквію. «О, тут ви зачіпаєте проблему, яку ми з вами, мабуть, ніколи не розв'яжемо. Але скидається на те, що той Мазгрейв, якому було довірено таємницю, помер у період між двома королями. І хоч він лишив своєму нащадковий документ, але чомусь не розтлумачив його значення. Відтоді аж до сьогоднішнього дня папір переходив від батька до сина, аж поки, врешті, потрапив до людини, яка зуміла розкрити таємницю, хоч і заплатила за це життям. Така історія обряду родини Мазгрейвів, Отсоне. Корона і зараз у них в Херстоні, Хоч їм довелося судитись і заплатити чималі гроші, перш ніж їм дозволили залишити її в себе. Я впевнений, вони з великою радістю покажуть вам цю корону, коли ви пошлетесь на мене. А про ту жінку ніхто більше нічого не чув. Вона, напевне, втекла з Англії і забрала з собою в заморські краї пам'ять про свій злочин.